Very much. We're gonna close out with house party. Come on, ladies and gentlemen. The funkiest trombone player in the entire universe. Do you agree? Yeah. Help me out. here. Abba gondolok, hogy két fertőtlenítővel járok, hát ezt azért mondjuk 2020. februárjában nem gondoltam volna. a My Secret Place-szel. Jött eszembe a műsornak nincs szignálja. Nája, Hogyha ez egy hagyományos kejfejjancsi lenne, mondom ha, akkor arról beszélgetnék önökkel, hogy szóval milyen országban élünk mi? Ádám egy kicsit halkabban, szóval milyen országban élünk mi? akik köztük például, én is, azt feltételezzük, továbbra se szól, csak az egyik fülem szól. ha Gergő! Ja, most már szól a másik. Amikor csak az egyik fülemre hallok itt a rádióban, ami tévé is egyben most már szól, most már hozzá ne nyúljál, figyelj! Egyszer meg kéne oldani. De akkor nem azt gondolom, hogy a levesz fél hanem, hogy ide bejövök, és 6 óra 53 perckor még a két fülemre hallok, de 6 óra 54 perckor már csak az egyikre. És azért ezt a milkovics se tudnál megfizetni. Nem is vagyok benne biztos, hogy benne törekvés lenne ez iránt. Ide bejövök, és kontakthibás leszek, elég, ha én otthon vagyok, kontaktívás. De egyik szavamat a másikban előtt sem, szóval, hogy milyen országban élünk, hogy a... Jó reggelt! Lakatos István, jó reggelt! Szia! Amikor te, egy, amikor te csak az egyik füledre hallasz, akkor a kocsiban én csak a jobb oldali hangszorót hallom, igen, tehát igen. a kimenőjön. Igen, igen, ez van, tehát az ember szeret, szeret a két szemével látni, és szeret a két fülével hallani. És sose értettem... Csak akartam, igen? Igen? igen, csak azt akartam visszajelezni, hogy nem a fősodor van, meg a belső rendszere van a baj, mert ilyenkor a hallgatók sem hallják jól. Nagyon szépen köszönöm a helyzetjelentést. He the place, the Visszatérve a fősodorhoz, ha egyáltalán van fősodor, rövidesen úgyis felhívom Gémes egy gyalgyószó, szóval hogy milyen országban élünk, ahol sokak mellett, benne én is ha külföldön van az osztályfőnök és nem teszik közzé azokatokat az adatokat, amelyekkel kapcsolatban én már elmondtam tehát, ugye azt mondtam, hogy belülem a Fidesz örök fiatal, csinál és ez részint igaz de meg kell adnom a cáfolatát is megint megszint a félfülem Gergő, ez nincs jól. Korábban ez nem így működött. Így nem tudok műsorot vezetni. ha -ho. Engem megkérte a főnökség, hogy ne tegyek megjegyzés semmire, se, de... Most kezd minden nap valami lenni megint, és ez régi reminiszenciákat bennem, bár új reminisztenciák meg ugye fogalmilag kizártak. Ugyanaz. Köszönöm hogy marad. Klasszikus időszakomban egyébként még egyszer ez következik, és hazamegyek. Amire lehet azt mondani, hogy hisztéria, és lehet azt mondani, hogy az ember bizonyos körülményeket megkíván, vagy eleve alacsonyabbra helyezi a mércét, és akkor azt nem nehéz felülmúlni. Elvégre nem kell, hogy cd-re játszó legyen, énekelhetek is szóval és tett el, még egyszer megpróbálom, de egyre kedveszegettebben. Egyébként is szörnyen ébredtem. Az emberi milyen lábbal kell, annak mindig van jelentősége. Szóval milyen országban élünk, amikor a miniszterelnök külföldön van, és ugye ott tartottam, hogy mindannyian, ugye belülem a rendszer örök csinál, de egy örök kamasznak az életében is bizonyos rendszerek vannak. Nem teheti meg egy kamasz, hogy nem eszik, nem teheti meg egy kamasz, hogy nem alszik. Össze-vissza eszik, össze-vissza alszik, de akkor is eszik és alszik. Oké, okay, van ez az operatív törzs, amelynek a munkáját annyira lehet átlátni, amennyire, de az, hogy az operatív törzsnek a jelentése is teljesen össze-vissza van, tehát Lázár János sem volt képes pontos lenni kormányinfókon, órákig lehetett rá várni, oké, okay, órákig nem, de hosszú percekig, és Gulyás Gergely változtatott ezen a bevált szokáson, de az, hogy hozzá van szokva az ember, hogy nagyjából 3-4-9 és 4-10 között közzét teszik a napi adatokat a koronavírus járvány kapcsán. Már ez a 3.19 és 4.10 közötti periódusra érthető, mert miért nem lehet az, hogy mindig 3.19-kor? Szóval én azt ajánlom önöknek, hogy a déli harangszót is helyezzük át 3.42-től 4.1-ig uszkve harangoznak, amikor harangoznak. És ha most azt mondom, hogy a húsvéti ünnepek se a hétvégén legyenek, akkor fel lesznek háborodva, és azt fogják mondani, hogy én valami vallásgyalázó tevékenységet folytatok, holott nem vallásgyalázó tevékenységet folytatok, hanem egyszerűen csak azt mondom, hogy vannak a hétköznapok, amelyek meghatározzák az életünket, és hogyha a hétköznapokat valaki fölrúgja, akkor abban a hétköznapban nincs husvét és nincs karácsony, abban nincsenek megkülönböztetett pillanatok. Ha valaki meghal kedden vagy vasárnap, akkor kedden is vasárnap meghal, és nem tesz különbséget ad között, hogy az egyik az ünnepnap és a másik nem. Szóval, hogy a frászkunyhóban van az, hogyha egyébként a miniszterelnök külföldön van, akkor köztük én is azt feltételezzem, hogy ez összefüggésben van azzal, hogy egyébként mikor teszik közzé az adatokat, különös tekintettel arra, hogy milyen helyzet az, amikor tételezzük fel, hogy szól, mert így nem tudok, tehát kicsit úgy érzem magam, mint egy kirakatibávó. Ezt csináljuk meg a műsor előtt vagy után, de a műsor alatt ne. Nem tudják még az itteniek, hogy milyen az, amikor én kijövök a sodromból. Olyannak még nem láttak. Szóval lehetetlen dolog az, hogy ilyen helyzetbe hozzanak bennünket. Hozzátéve, hogy a miniszterelnök és Gólyás Gölgely miniszter rendszeresen megteszi azt, hogy ők maguk közlik az adatokat, mintha egyébként ők lennének náluk lenne a bölcsek köve ők az első hírforrás. Tegnap ráadásul nem is az operatív törzs volt a hírforrás, hanem egyszer csak megjelent. Miközben azt írták, hogy majd ezen az operatív törzsön való, tehát ezt, ezt mondta be a Kossuth majd hogy ott tájékoztatnak bennünket. Itt valami alapvetően el van kefélve, és ezt helyrehozni, ez pontosan ugyanolyan, mint az itteni műszaki park. Én nagyjából Január, február, március, most már több mint három hónapja itt vagyok, és az alatt felépült bennem egy bizalom. A bizalom nagyon lassan épül, de másodpercek alatt le lehet pontani. Tehát én, aki arra jövök ide, hogy tuti minden működik, egy nap előfordul háromszor, hogy nem működik, és csütörtökön már úgy jövök ide be, hogy ugye működik. Holott három, hónap három hónapon át minden működött. Szerintstisztában a miniszterelnök azzal, hogy habár bár látszólag nagyon jól hangzik az, hogy tőle függ, hogy hányan halnak meg, vagy hogy a halottak számát azt neki kell engedélyezni, vagy az, intenzíven az intenzív osztályon lévőket, vagy a lélegeztetőgépen lévőket, de ez nem normális dolog. A tájékoztatás, az tájékoztatás, az nem miniszterelnök függő. Hogy mikor van kedden dél, mindig akkor van kedden dél, amikor deletül üt az óra. Mindig. Ez nem Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc függő, ez nem Putyin és Trump függő. Aki ezt felrúgja, gyakorlatilag mindent felrúg. Aztán ez a burgonya izé üzbegisztán, ez meg már a kollektív infantilizmus, az egy másik kérdés, hogy ezt lehetővé teszi a miniszterelnök koronavírus járvány idején, és nem nyitok erről ma beszélgetést. A dolgás, amit párszor sor meg kellett szakítanom, á, itt véget ér. Felhívom Gémesi Györgyöt, aztán fél nyolckor, kit is fogok felhívni, azt tudom, hogy nyolckor a Györgyevicset, 8-25-kor a Nemes Gábort, már előkészítettem a műsor végi zenét, és erdőkertes polgármesterével beszélgetek fél 8-tól. Hát ez a program. És most már óvatosságban nem teszek be zenét, mert még egyszer nem szeretném magam felhúzni így az első negyed óra alatt. Regát fial János, vagyok szervez. Sia, szia. Meg a tegnapi műszok? Meg, meg, meg. Mesél. Hát most már megy a jó. Minden megy, minden élesben. Minden megy, akkor bocsánat, öreget, és köszönöm a jó adatokat. És hát meg voltál, nyilván a. többi érzés volt, mert nem, hogy egyrészt ugye az ember orvosként, mégiscsak az első hivatása. Ittél meg egy ilyen dolgot, és én, uh, nekem hiányzott is a saját uh, munkám, ugyanis ebész vagyok, és uh, most beleggyáltatlan egy covid osztályon voltam. De hát a beteg akkor is beteg, és a gyógyítás akkor is gyógyítás. Tehát ez egy jó érzés volt bennem, hogy bemehetek, és valamilyen formában találkozhatom. Szok a, a saját magam hivatásával, régi emlékek is visszajöttek, ami pedig... Uh, a COVID-osztályt, illeti hát nagyon kemény hívás maga a beépés, igen. Be, beszélgessünk úgy, mintha beszélgetnénk. Gémesi Györgyel hát, beszél, beszélgetek, aki most éppen orvos, de le polgármester és sok minden más is. E, ugye az elmúlt napokban olyan mértékű volt a COVID-járványjal együtt járó nehézség, hogy kellőképpen pestiesen fejezzem ki magam. Nem igazságtalan, hogy van olyan, pek, hogy pesties, és olyan, hogy gödölői, olyan, nincsen. Hát, valgogyölői, és van a gödölői dolgok, amiket csak mi értünk egymás között, de egyébként a kifejezés a pesties nem, nem csak budapestiekre vonatkozik, hanem inkább egykor szlogenjeit és, és nyilván mindenféle megfogalmazásait tartalmazza. Tehát azt gondolom, hogy. Ez szóval az, a az a megfeszített munkatempó, amit az egészségügy igényelt, az arra vette rá a vezetést, hogy lehetőséget teremtsenek illetve másfelől pedig arra kérjék az egészségügyben végzetteket, akik egyébként jelleg nincsenek a frontvonalban, hogy menjenek el önkéntesnek. Mint azt te is mondtad, te orvos végzettségű vagy, amikor ez a felhívás elét került, akkor mi az eszedbe először? Nekem már korábban is gondolkoztam ezen egyébként, de így egy kicsit a járványnak a csúcsosodása és nagyon-nagyon komoly kiterjedése miatt azt gondolom, hogy mindenkinek, akinek van aktivitásai, egy kicsit a, a saját hivatásához, és nem abban dolgozik az, az, ha jelentkezik, akkor azt gondolom sokat tud segíteni. Nekem egyébként arról, arról hogy ilyen felhíváson nyilván az ütözeszem belsőként, hogy nagy baj van, másként az, hogy itt az elmúlt időszak egészségügy kapcsán történt rossz döntései is segítettek ennek a helyzetnek a kialakítására, tehát több oka van, és azoknak a betegeknek, akik ott vannak, és a kollégáknak valamilyen formában ha tudok, akkor örömmel segítek nyilván a magam eszközeivel, lehetőségeivel és, és felkészültségével. Az atv.hu hát. azt írja, hogy Gödölő polgármestere bejelentette, hogy heti egy napra visszamegy önkéntes orvosnak, a Kistarcsai Kórház igazgatójánál jelentkezett. Én beszélgettem néhány nappal ezelőtt Falus Ferenccel, akit nem fogadtak, és a nem fogadásával párhuzamosan arról beszélt, hogy ő nem hajlandó abban a kötelező adminisztrációban részt venni, amiben egyébként az ember jelentkezhet önkéntesnek. Az, hogy te hajlandó voltál-e, vagy sem, azt nem lehet tudni, vagy, hajlandó, vagy mekkora készség van benned. Minden esetre magát a rendszer te is kihagytad, hiszen nem ebben a központi regiszterben adtad le a nevedet, hanem felhívtad a kistarcsai kórház igazgatóját. Ennek van-e külön oka, vagy ezt nyugodtan átugorhatjuk? Nem, nem, ennek van oka, hiszen én ott dolgoztam, én onnan jöttem el a polgármesternek. Nekem az, ha nem is az anyai intézmény, mert sportfórházban dolgoztam előtte, de az az intézmény, ahol én magam orvosként nagyon sokat ö, időt töltöttem el, hát nem olyan sokat, mondjuk öt évet, de összességében nyilván azért jelentkeztem, mert el egyrészt azon közel, másrészt ismerem az igazgatórat, ugrat, Tomitán Zoltánt, harmadrészt pedig ott dolgoztam. És ez teljesen értény, értény, ezt teljesen, pirata, de ez teljesen érthető, de nyugodtan mondhatta volna az igazgató, hogy neki e, ilyen jogköre nincsen, jelentkezzél ebbe az izébe az interneten, majd elosztanak téged. De nem ez. Nem, nem, nem, nem. nem minden, igaz, minden igazgatónak van jogköre, önként ezt felvenni. Erre ez, van egy protokoll, kell kötni egy és természetesen, tehát tehát én Nem úgy van, hogy bemegyek és rögtön valamit csináltok. A megfelelő meg megfelelő vezetőnél jelentkeztem. Kötöttünk egy megállapodást, ezt le kellett, ezt alá kell írni természetesen. Ezt én teljesen jó is tartom, mert csak nem lehet bejönni az utcáról. De vannak a személyes kapcsolataim, és ismét ismernek is, tehát nem. inkább egy ilyen kötelező protokolladministrációjáról volt szó, és, és már is közben párhuzamosan meg volt az osztály, ahol én menni fogok dolgozni. Mi volt a feladatod? Vagy mi lesz a feladatod? Tulajdonképpen a ha... Ugye én 30 éve nem végzem, végzek orvosi tevékenységet, tehát ennek is megvan egy szabálya, hogy orvos mellett tudok dolgozni és teg, orvosi tevékenységet végezni. Tulajdonképpen a tegnap, minap elsősorban az volt szó, hiszen itt egyrészt van egy fizikai aklimatizáció van egy personális, hiszen meg kell ismerni azokat, akik bent vannak ezen az osztályon, hiszen egy teljesen elszeparált részélegről van szó a covid tekintetében, ami egy nagyon kemény zsidik rendszeren keresztül lehet bemenni, fölöltözni, átöltözni, dupla luga van az ember, szakadóla a víz, tehát ez, egy, ez tényleg kell egy fizikai aktivizáció is, hogy egyáltalán megszokja az ember azt a környezetet, ami egyébként félelmetes, és hogy azt láttam tegnap, hogy a nővérek orvosok is, ezt folyamatosan, van, aki kise megy így a négy óránként elvileg kötelező lenne kimenni a levegőre újra átköltözni, de valaki nem tud kimenni, mert egyszerűen nem tudja ott hagyni a betegeket. Számos ilyen dolgot tapasztaltam, és aztán nyilván vizitelni, betegekkel foglalkozni, különképpen olyan feladatokat ott elvégezni, amiket én nem tudok, de nyilván együtt végeztük a osztályorvossal. Nyilván ezek részleteik nem annyira érdeklik az embereket, Tévec, vannak. Engem kifejezetten igen? érdekel, igen. Okay. Hát nézd, egy osztályos orvos ugye beteket meghallgatja tüdejét, béroxigént néző vérnyomás kartállalói számokat nézünk, laborokat, hogy milyen Miben adatok volt, hogy ideje volt a helyzet. Hát a részben, amiket ezek, ezekben a tevékenységekben, és hát nyilván betegeket is meg kell ismerni, tehát nem lehet úgy beesni egy osztályra, hogy a honlapén én azt hogy hanem nyilván kérdezzek meg. Milyen jó, hát uh, itt azért uh, egy másfél-két óra minimum kellett ahhoz, hogy a levegőtnek nagyon fogadni. Nagyon-nagyon. Hát ez egy egészen speciális történet. Ilyenben egyébként korábbi orvosi tevékenységem alapján nem volt ö, módon részt venni, hiszen bár én sebész vagyok, és a sebész is beöltözik, de ez a, ennek, ennek, ennek a típusú sebészitermelésnek, levegővétel, beöltözés, ö, stb. többszöröse. Itt teljesen zárt ö, ö, ilyen overáról van szó, szóval, ami fölvesz az ember, ami, ami azt jelenti, hogy bent szakad a víz egyébként, ami nagyon-nagyon ami komoly, és tényleg nagyon tisztelem a, a, a, a, a nővéreket, akik bentonnak. Mondták is nekem, hogy ugye, tulajdonképpen átizadják, és vizes ö, sem az alsó rész az, amit a teljesen-teljesen vizes, amit én is tapasztaltam. Tehát Nyilván minden meg lehet ózani, tényleg ez nem panasz, csak azt akartam érzékeltetni, hogy itt minden egy komoly szakmai munkát kell végezni, minden a, a betegekben a lelket tartani kell. És akik nagyon arragyosak voltak, tényleg ez egy óriási élmény volt újra vissza minden betegek mellé, azért vannak ilyen fizikai, ez nagyon komoly fizikai terhelés. Ugye, én azért hívtalak feltéged, hogy adjál erről egy élménybeszámolót, tehát hogyha te ilyen részletekben menően mesélsz el dolgokat, akkor ezek érdekelnek engem. Pontosan emiatt hívtalak feltéged, ez érzékeltet valamit abból, hogy hát minél érzékletesebben leírod, annál jobban átélik az emberek azt, amit te átéltél, és annál jobban átérnek valamit a szó átvít értelmében. Amikor eljöttél onnan, beleértve, hogy ha minden igaz, akkor a Jövő folytatod, ugye? Természetesen sőt, arról is beszéltünk, hogy esetleg megyek majd ügyeletbe, mert ez ugye rendez ki a munkából, a mindennapi munkából, mert nekem azért van, vannak polgármesteri feladataim is, és majd egyeztetjük, hogy mikor és hogyan, mert, mert az is érdekel is egyébként, másrészt meg volt lehet, hogy jönnek folyamatosan a betegek, akkor még több lehetőség van arra, hogy segítsen az ember. Nem mondom, hogy a szóképletes értelmében milyen képeslapot írtál volna az édesanyádnak, de mint egy balatoni táborból, beleid, hogy ez nem egy balatoni tábor volt, de hihetetlen élményt nyújtott, mint ahogy egyébként egy gyereknek annak idején egy tábor nyújtott, Elmesélhető az, hogy az összes részlet nélkül mi minden mozgott benned, és amikor kijöttél, és különböző emberekkel találkoztál beléd, vagy a családodat, a barátaidat, vagy éppen senkit. Hiszen e, ilyenkor előfordul, hogy az ember egyáltalán nem e, igényel társaságot, akkor mi minden járt benned? Abból az egy napból adódóan, ami postai részül jutott neked? Nagyon sok minden jár nem egyrészt ugye nekem ez a hivatásom előtt a ezt és ezt, ezt az egyetemet végeztem két szakvizsgával, rengeteget töltöttem műtőbe kórházban. És ez az az élmény, hogy egy kicsit visszajön, hogy az ember újra a beteg ágyben légy. hogy ez belgyógyászat és covid-osztály, de, de ez, ez fantasztikus. Az a, az, a, az a munka, ami elkezdődött, a legerére felálló, ugye ott azért uh, mielőtt vizit van, egy csomó mindent végig beszélnek, érdekelt, öngyeneket néztünk, stb. Ez az érzés visszajött pillanatok alatt, tehát a, aki ott hagyja, vagy a hivatását, vagy máshol megy, nem vészel. Tehát ez, ez félelmetesen érdekes dolog volt, és az élmény egy része elván, függetlenül úgy, hogy baj van, és hogy Covid van, és hogy járvány van. A másik meg az, hogy az a timmunka, ami, ami, ami ott bent van. Azt is nagyon szerettem a sebészetem, hogy mindenki végzi a dolgát, tudja a dolgát, mindenkinek nyilván más feladata, de egy célértő, Ez a másik a harmadik meg az, hogy, hogy nem volt még ilyen formában a részem a gyógyításban, hogy, hogy teljesen egy ilyen a kommunikáció más eszközeit igénylő formában hiszembe vagy öltözve, szakadó a víz, időnként kapkodom be a levegőt, mégis kommunikálni kell a beteggel, kommunikálni kell a, a, a társorvosoddal, a, a, a, a nővérekkel. Félelmetesen érdekes, és a, a negyedik pedig nyilván maga a beteg, aki, aki kis és örül, hogy ott vagy, és hogy, és hogy kérdez, és hogy ki kell töltennek egy pohár vizet. Tehát nagyon-nagyon örülök, hogy ezt, ezt a döntést meghoztam, és végezetül pedig azt tudni mondani, hogy semmiképpen nem hoztam meg ezt a döntést, hogy én most utána nyilván más egy olyan orvos, aki visszamegy dolgozni, és nincs a reflektorfényben, én más tekintetben a reflektorfényben vagyok, de kettőt teljesen szeretném elszeparálni. Nem is tettem fel a Facebookra képet, nem is írtam semmit. Majd fogok egyébként, hogy segítsek azoknak is ezekkel az információkkal, akiknek fogalma nincs erős, akik félnek, akik most oltásra várnak, akik most adott esetben, ha felelőtlenek, mert láttunk nagyon sok ilyet, hogy, hogy, hogy, hogy egy picit érzékeik, az hogy műmű komoly dologról van szó, nem félni kell, hanem együttműködni, akár a kórházban, akár a kórházon kívül, akár a terepen, akár a szabadtéri sétáló részeken, hogy azt a nyomorult maszkot hordani kell, azt, hogy figyeljünk egymásra, nagyon sok minden megelőzhető, azt, hogy fegyelmezettek legyünk az oltásnál, az, hogy, hogy, hogy, hogy ebben az egész dologban, ami az egész országban együtt kell működni, a politika itassá hát a történetet, hanem tényleg az emberség az, az együttműködés és a helyzet megoldásának Igen. együttes fel a telelőssége. Bocsánat, hogy ilyenek ne, módok, ne, ne, de ezek forognak az embernek. Na, néhogy ezt forog ne. benned az ember, de ez, ez van benned az élményeit kapcsán, és ezért is fontos, hogy ezt megosztad másokkal, akik egyébként ebből viszonylag keveset kapnak a politikaiból annál többet. Uh, még egy 5 hat perc ereig feltartanálak téged. Először is azt kérdezném tőled, lassan távolodva a Kistarcsai Kórháztól, de alapvetően nem elfeledve a tegnapot, hogy a te személyes életedet, hangsúlyozom a személyes életedet, egy tízes skálán, ahol a tízes a maximum, és egyes a minimum, a pandémia az elmúlt egy évben átlagosan, ami egyébként nem létezik, hiszen minden nap más. Mennyire dugta föl? Mennyire változtattam Mire? meg. Mennyire változtattam meg? Igen. De az életedbe hát, beletartozik az is, ahogy a világról gondolkodsz. Hát minimum, minimum jóces, minimum, minimum, hanem magasabb. Hát az egész meg, megváltozott, nem megyünk ki este nyolc nincsenek ödüllő rendelé, én polgármester vagyok, egy rendezvényen veszek részt, a közösséget szervezem, a, a, a az életet próbálom jobbá tenni, biztonságosabban, a az ételelőségen és területem alapján. Ez nagyon, hát menjünk főjérdéséki, nagyon megváltozott, nincs semmi. Nincs találkozás, nincs beszélgetés. ám elmegyünk az internetre, online beszélgetünk, és kimaradnak azokat életben, ugye a családomban is, hát én egy nagy családban vagyok, ugye nyolcan vagyunk testvérek, már sajnos nem ilyen kettő közülük, de rengeteg unokatestvér, unokat, mert itt karácsonyokhoz alálkoztani szoktunk. Ezek nincs, ez is a személyes élet része. Ez hiányzik, ez, ez, ez, ez, ez, ez ki van szakítva belőlünk, és ez, ez most nem politika, ez a pandémia. Ami, ami után nagyon-nagyon sok idő kell ahhoz, hogy ez vissza, ha egyáltalán visszaáll ezzel a dolog. Bár szerintem ugyanaz már nem lesz, mint volt. De hogy visszaépíteni a, a munkám kapcsán a közösségeket, a családon belül, ezeket a kontaktokat, hogy, hogy tudjunk kapaszkodni egymásba, hogy, hogy újra visszajöjjenek azok az érzések és élmények, ami miatt élünk. Nagyon-nagyon meglászott, menjünk följebb a 8 9 igen, igen, igen, sajnos ezt kell mondjam. Um, azt kérdezem tőled, hogy én immáron egy éven belül kétszer egy olyan műsorot vezetek, amely tévében is látható, aztán a műsor átköltözött az internetre, de tavaly, amikor a pandémia első periódusa kezdődött, akkor én ebben az időszakban már egy másfajta menetrendjét szabtam meg a kejfejancsinak, és azt mondtam, hogy a pandémia az első, a második és a harmadik, a politika, a pártpolitika, az pedig valahol a e, futottak még kategóriájában van, és nagyjából két vagy három héttel ezelőtt, amikor a legutóbbi rendelkezéseket meghozták, ugyanígy döntöttem. Az, hogy jól döntöttem, mert vagy sem, abban egészen biztos vagyok. Az, hogy ezt egyébként a nézők, hallgatók hogyan fogadták, az az action tipikus esete. Itt a szó átvit értelmében én folyom a passzát szeret, én döntöm el, hogy mi a fontos és a fontos talán. ha tévedek, akkor korrigálok. Ha a politikáról beszélek, a pártpolitikáról, a hazai politikáról, akkor bizonyos szempontból azt kell, hogy mondjam, és a bizonyos szempontot törölnem kell, mert ez fosztóképző. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy rövid pillanatokat eltekintve alig lehet érzékelni azt, hogy pandémia van ugyanolyan mértékben, folyik az a nemtelen küzdelem, amely a hazai politikát jellemezte, és ez számomra azért elképesztő, mert ahogy az ember azt hallotta, hogy akasztott ember házában kötéről nem beszélnek, én azt feltételeztem, hogy pandémia idején itt mindenki árvízi hajós lesz a szószoros és a szó átvit értelmében, és mérhetetlen csalódást okozott nekem az, hogy nem, én most egy árvízi hajósra beszélgetek, minden tiszteletem a tiéd. Hogy ne legyen a kérdés nagyon elméleti. Azt kérdezem tőled, hogy végül is Balla György miniszteri biztos egészen páratlan munkát végzett, hiszen nem telt el egy hónap, és azt jelentette épp a 168 órán keresztül, hogy mind a 47 érintett 25 ezer több lakosú vidéki városan egyeztettem, hamarosan elkészül az előterjesztésem, ami alapján májusban várható a kormány döntése, magyarul, hogy neki ezügyben e, ilyenfajta e, kompetenciája nincs, de azt elmondta, hogy nincs mit kompenzálni, e, tette világossá, Balla György, aki nem elvonást történt a városoknál, hiszen az adó elengedett fele helyben, ott maradt a vállalkozásoknál azt kérdezem tőled, akár ezen megnyilvánulás, akár más megnyilvánulás kapcsán, de maradhatunk ennél. Te hogyan tekintesz arra a politikára, amely az elmúlt egy évben úgy viszonyult a pandémiához, ahogy? Én most csak egy dolgot emeltem ki, ez ugye az iparüzési adónak a megfelezésével eh, volt kapcsolatos, de hogyha más elemét akarod megjeleníteni rajta, te, eh, itt most te vagy a főszereplő. Az igazság az, hogy most nagyon gyorsan nem politika politikai irányba az egész pandémia történet, így nagyon nehezen tudnak az emberek tájékozódni, és nagyon érdekesek azok a közékozatások, amelyek egy pandémia kapcsán az alapján ítélik meg a különböző lókat, ki milyen pártnak a szimpatizáns, aki politikai jelölt támogatja. Ez nagy baj, ez nagy hiba, ez attól akárki, akár itt a ma teljétől büszik a hal, annak a felelőssége, akinek a. Rúd, akinél a, a, a, a karmesteri párca van, ez nem kérdés. Ennek kapcsán számos olyan döntés volt, ami egyébként valóban szakmai alapon történt, és egy csámos, számos olyan döntés volt az elmúlt időszakban, ami politikai alapon is. Az önkormányzatok kiéreztetése politikai alapon történt. És a világon nincs ilyen, ahol az önkormányzatokkal nem összefognak, hanem adott esetben a feszkót növelik, az éket be, és a többet szűrítik. Ez számomra elfogadhatatlan. Én egy jobb oldali politikus voltam, pontosan tudod, nagyon régóta ismerjük egymást, de nem támogatom a kormánynak ezeket a típusú törekvéseit, nem tudom elfogadni ezt a típusú uh, politikai uh, mentalitást. És uh, számos esetben állaztunk föl együttműködést, számos esetben én nagyon önkor az érdekfedettség elnöke is vagyok. Tehát tényképpen a, a településekkel, a lokalitásért vagyok felelős bizonyos tekintetben. Ezek az öntések egyébként azt van téved a mai politika, nem engem fognak kisebb helyzetbe és rosszabb helyzetbe hozni, akik a mi területeinken élnek. Ezt kell megérteniük. Nem tőlennek el a iparüzését, nem tőlem veszik el a gépjárművezetőt, nem tőlem veszik el a parkolást, nem velem szórakoznak a különféle pénteken meghozom a döntést, álvigyázva hétfő reggel, hanem az állampolgárokkal. Nekünk a dolgunk a komfortérzés és a biztonságát megteremteni az állampolgárnak, akinek egyébként valami a fontos, hogy egy ilyen pantévé idejében még fokozatlanul tudjuk biztosítani ezeket. Tehát ez, ez, ez a felelő. Ezt, ezt most már kezdik érteni, nem mindenki, de kezdik érteni. És nem egy szabolcs megy egy kis település, 200 fős, vagy egy Dalom egy fős kis településről van szó, hanem a nagy rendszerekről, a főváros, kerületek, nagyvárosok, városok, ahol az élet folyik, ahol az élet feltételeit a minden a biztonságos életet nekünk kell biztosítani. Tehát, én ezért vagyok nagyon elkeseredve. Valadjörgyöt nagyon régóta ismerem, a volt szólnokon, jó kapcsolatban voltunk egyébként, most sem vagyunk rossz emberi kapcsolatban, egy nagyon korrekt megbeszélést tartottunk, de ez az egész mentalitás elfogadhatatlan. Itt a működésből... Elnézett, a működés egy korrekt megbeszélés, aminek az a vége, hogy nincs mit kompenzálni, azt ha tudsz? Korrekt hangvételű megbeszélés volt, hát nem volt szokásos, hogy névetted el és a többi. Elmondta, azzal kezdte, nincs, nem vagyok felhatalmazva semmire. Kezde, mindentől kezdve az ember, ha, ha nevezni akar, akkor nevet. Én nem vagyok felhatalmazva semmire. Nekem az a dolgom, hogy meghallgassa a titeket, készítettünk anyagokat egyébként, tehát le kellett ez az asztal, tisztában voltak mindennel. És és hogy azt mondtánk, ez hogy.. eleve egy formalitását teszi e azt abszolút, a találkozót, ami egyébként nem formalitásnak indult. Hát azt kell nézni, hogy egyébként azt mondta, hogy a. A, a, a, a, itt a probléma az, hogy a 25 ezer felati településeknek kompenzálnak. Hát itt ez a probléma. És öttene milliárdot bele is toltak ebbe. A másik század, amit elvettek az iporüzési kapcsán, azt meg nem adják oda, Mi meg azt mondtuk, hogy hogy ha őket kompenzáltak miért nem, nem, nem adják? Milyen emberileg, vagy szakmailag az a helyzet, ahol te egy régi ismerősöddel, és a szó jó értelmében vett ismerősöddel találkozol, ahol ő az, a kezét úgy tárja szét, hogy neki egyébként nincsen ezzel kapcsolatos kompetenciája, mintha karmester lenne. Azért ez... No ebben van valami mérhetetlenül groteszk, és akkor nagyon jó indulatú voltam, mert mondhatnék más jelzőt is. Megalázol, ah, megalázol. Ez jutott az esetben. Én mondtam nekem, én mondtam nekem én mondtam, hogy pontosan tudjátok, volt a helyett a Duka Dukai Miklós, mondom, pontosan tudjátok, hogy 31 éve csinálok. Értek hozzá és ne politikai alapok közelítsük meg, hanem a lokalitás szempontjából. A 10 millió ember, ki ránk van bízva, ott helyben hogyan tudjuk biztosítani azokat a feltételeket, amit a jogszabály előtt, és amit tőlünk elvárnak. És akkor ebben nyilván elmentünk egy másik irányba. A mozgásterét mondta meg, hogy azokat a fejlesztéseket, amiket mi tervezünk, leírtunk, meg mások esetlegesen egy kormány előterjesztés keretein belül tudják támogatni. Mondom, de akkor mondok, kérdezek, a fejlesztési pályázatnak önrésze van, filérünk nincs, kettő. A fejlesztésre akkor adják ki az önrészt is. Kettő, a fejlesztésnek egy fejlesztés után működési igények merülnek fel. Hát azokat, ha kiveszed a működésből, ami nekem marad és kivettük ezeket a pénzeket, akkor nem tudtam működési költséget biztosítani egy-egy fejlesztés kapcsán. pontosan tudták, hogy értettem, ők is értették, amit mondtam, ez van kiadva, ott a nagyfőnök ezt mondta, és aztán majd valami lesz, eljön egy kormány előterjesztés, láss, főváros 3000 milliárdot adunk, de mi van abban a 3000 milliárdban? Milyen állami fejlesztéseket számítunk bele? Milyen állami feladatokhoz szükséges infrastruktúraépítést támogatunk bele? Ugyanez lesz nálunk is, hogy mit tudom én, megépíti a nem tudom milyen kórházfejlesztési feladataihoz szükséges működő szükséges fejlesztést a pénzből, és akkor azt mondják, hogy az önkormányzat kapta. Mert itt van a kommunikációs csúsztatás, csapda, és fognak elmenni egymás mellett úgy a nyilatkozatok, hogy, hogy, hogy nem is lehet követni őket. Az a helyzet, hogy egyrészt örülök, hogy hallottalak, másrészt sajnálom az apropó, de azt kell, hogy mondjam, hogy energiával kellő mértékben fel vagy töltve. Ez igaz, ez igaz, ez Te és tegnap, tegnap is kívánok. segített, tegnap Igen. is segített, ebben én is boldog húsvétot kívánok, hát nyilván a hallgatók is vigyázzanak az atsukban a, a szabályukat, legyenek szűknek most a mozgástelek mindannyiunk számára, és próbáljuk meg kibőtelni ezt az egymási hónapot, ami még ahhoz szükséges, hogy egy picit biztonságban legyünk. Én nekem ez a húsvéti ajándék, mindenkinek és legyen egymásnak a húsvéti ajándékhez. Köszönöm. Én köszönöm. Talagok, és köszönöm. Szerviz. Szerviz. Gémesi Györgyöt hallották, doktor Gémesi Györgyöt sebészt. Így. Ma a 2021. március 31-es szerda, van a pontos idő egy perccel múlott reggel, fél nyolc, ez a kéfe, Minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes, a netezők valamint fiala János 14 éven aluliaknak nem, vagy senkinek sem való műsora. Egy kapszula. egy fölösleges gesztus, ami kiment a szokásból, talán nem is volt soha. A 1984 elfelejtett szelleme. Egy reminiszcencia nem tudom mi után. A nem tudom micsodának a placebója. Egy fantomfájás. Egy cizellált világfájdalom. Werter keservei. Megkéses turmundrang egy kisfiú panaszai. Jé, Istenem, Istenem! Sweaty work, lucky breaks, bloody tears is all it takes. To keep the following to take hold head up, keep Jó reggelt kívánok, Fiala János vagyok. Köszönöm a rendelkezésre állását. Erdőkertes polgármesterével beszélgetek, vagy az beszélget velem, vagy ő beszélget velem nézőpont kérdése amit tegnap megígértem, hogy mindenki a saját fejével fog távozni, és azt senki nem fogja leharapni, ön az enyémet azt nem garantálhatom, én az önét egyáltalán biztos, hogy nem, tehát ne aggódjon azzal együtt, hogy tudok úgy kérdezni, mint egy ügyész, de abban benne van az időnek a tisztelete. Kronológiai sorrendet állítottam föl, mert nagyon sokszor az a legegyszerűbb. Visszaemlékszik, ön, ez kicsit mint a kalambó, február 26-ára, Ebből 26 kéne... én ez egy szombati nap volt, ha hatam, én, a volt. Az első alkalom, amikor uh, hírt kaptunk arról a gődölő JNT-től szombat este, hogy van egy Pfizer vakcina, amivel be lehet oldani 10 erdőkertesi idős embert, akkor a doktor úr ment a vakcináért, mi pedig a jelzőasszonyjal elkezdtünk azon dolgozni, hogy uh, 10-80 évnél idősebb embert be tudjunk hívni vasárnapra, legyen meg az orvos, legyen meg az asszisztencia és elkezdődhessen A, február kutatás, ez volt az, az első momentum. Igen, február 26 az péntek. De látja, péntek. Mi, ugye, ki mire gondol, én másra gondoltam, de természetesen az fontos, amit ön mond, hiszen február 26-án írt az átlátszó először az erdőkertesi orvosról, dr. Kis Csabáról, aminek kapcsán aztán átmenetileg világhírű lett erdőkertes, hogy ez jó volt-e vagy sem. E, szerintem a Szőke Zoltán kapcsán jobb, hogy e, jobb ez a világhír, mint az akkori volt, de ezt végül is önnek kell tudnia. E, Kis Csaba akkor részletesen elmondta még február végén, tehát hogy, és akkor sorolom. Azt mondja, nem tudja biztosítani, hogy az oltásra érkezők és rendelésre várakozó betegek ne találkozzanak. Aztán a rendelőben nincs megfelelő fektetőhelyiség. Aztán azt mondta, a betegek oltás az eleve leterhelt hozzáorvosra újabb adminisztrációs terheket ró. Majd azt mondta. Az állam ingyen várja el tőlünk, hogy túlorázunk, az oltások nem férnek bele a munkaidőbe, az, általam, ál, az állam által januárban beígért fizetésével és az orvosok számára 25 év praxizálás után bruttók 200 ezer forintot jelent majd. Az orvos nem vállalja, hogy olyan vakcinákkal olcsor, melyeknek nincs Európai Uniós engedélyük, gyógyszerkísérletben nem veszek részt. Aztán még azt is mondta, május óta semmiféle védőfelszerelést nem kapott az államtól, aztán azt mondta, hogy ő személyesen se kapott oltást, Erdőkertesen egy másik házi orvos a lakosok beoltását, hasonló problémákra egy enyingi házi orvos panaszkódott még. Az erdőkertesi orvos dr. Kis Csaba nehezményezte, hogy külső nyomással próbálták rávenni arra, hogy álljon be a sorba, miközben azt hogy nem mondhat nemet arra, hogy akar-e oltani. Kétszer helyzetben vagyok szorítva, de én nem szoktam a kényszernek engedni. Visszamegyünk február végére, ön ezekre a napokra, hogy emlékszik vissza, független attól, hogy azt egyébként a média hogy tükrözte vissza, nekem az ön emlékezete a fontos. Dr. Pászló László erdőkertes polgármestere val önöknek. Megtisztelő szertes túl részéről, hogy gondolja, hogy ennyi mindent meg tudtam jegyezni elsőre, és mindegyért fog tudni vászolni. Ha valamelyik kimaradna, akkor kérem segítsen az ismételt feltétellel, a helységre vonatkozólag azt tudom mondani, hogy kinyárt az ANTS, és kifogást az orvosi rendelő kapcsán nem emelt, sem Nagypéterében, sem Kistabájában. Tehát azt kell mondanom, hogy a körülmények megfelelőek és rendelkezésre álltak. Úgy, ahogy az utcán, úgy más helyeken sem tudjuk elkerülni adott esetben az, hogy közelünkben egy éppensége fertőző ember legyen, de azt gondolom, hogy az oltás lehet az egyetlen útja annak, hogy ezzel a világjárványjal le tudjunk számolni, és hogyha régi életünkhöz visszatérhessünk. Első körben kis Csaba nem oldott, csak Nagy Péter kezdte meg ezt a tevékenységet, ahogy ezért hányalaknak el k k közel tízezren, van két házi orvos, mint kiderült, ön az időszámításunk előtt is már polgármester volt, önnél hosszabb ideig már csak az ön édesapja volt polgármester, vagy van polgármester, ő már az időszámításunk előtt és előtt is, tehát önök polgármestereknek születtek, függetlenül, hogy azért volt civil előéletük. Miután önt újra és újra választotta erdőkertes népe, nagy valószínűséggel nem volt pisztoly szegezve a halántékuknak, így aztán azt feltételezem, hogy meg voltak elégedve a munkájukkal, és meg, az ő munkájával is, ha meg voltak elégedve, azt is feltételezem, hogy önnek valamiféle nexus-a kellett, hogy legyen ezekkel a házi orvosokkal minimum annyiban, hogy ismerte őket. Mennyire lepte önt az meg, amit dr. Kis Csaba tett és mondott, különös tekintettel arra, hogy akkor az eléggé feltűnő volt, az önök ismerettsége pedig nagy valószínűséggel nem tegnap előtt jött létre. Hát, a természetesen doktorul az ismerem azóta, hogy erdőkertese e, került, de azt kell mondanom, hogy a legfontosabbnak azt tartottuk, és az önkormányzat ezért állt az orvos, illetve állt az orvosok mellé, hogy minden vakcina, amit erdőkertese szánnak, az erdőkertese megérkezzék, és minden erdőkertesi ember be legyen oltva, akit csak ezekből a vakcinákból be lehet oltani. Kezdetben Nagy Péter vállalta ugye az oltást, őt igyekeztünk segíteni ezzel a munkával, ma is segítjük a házi orvosokat azzal, hogy a vakcinákat gödölőről elhozzuk erdőkertessel, vagy éppen Veresekházzal, a misszió egészségügyi központban, hogyha az oltópont ott található, bizonyos vakcina esetében, és hívtuk fel azokat az embereket, Oké, okay, én ezt értem, és azt tökéletesen értem, hogy ez volt a legfontosabb, és az összes konfliktuson túl kellett lépni. Nekem azonban nem az a dolga, hogy udvarias legyek, és kis Csaba azt mondta, megfenyegette már az önkormányzat, a tiszti főorvosi is esetleges szankciókat helyezett kilátásba, illetőleg a Facebookról értesült arról, hogy maga Tuzson Bence írt neki levelet. Milyen módon fenyegette őt meg az önkormányzat? Ez az atv.hu-n jelen meg idézőjelben van. Nem tudom, hogy idézőjelesen, hogy lehet valakit megfenyegetni, de most itt van ön, és el fogja mondani. Hát ezt az idézőjelet, és lehet ezt a mondatot kiten törölni, mert az önkormányzat részéről fenyegetés az orvos irányában, doktor kiszöbb irányában nem volt, nem történt. Ezt szerint nem azt mondja az atv.hu, már pedig ön nem kért helyreigazítást. Az önkormányzatnál volt arról szó, hogy felfüggesztik a szerződését. A tiszti főorvosi szolgálatban nem fenyegetett, megegyezni akartak, de dr. Kis Csaba azt vette ki a szavaiból, hogy hatóságként fognak eljárni és megbüntethetik. Itt az szerepel, hogy az önkormányzatnál arról volt szó, hogy felfüggesztik a szerződését. Ez azért elég konkrét. A tiszti ö, szolgálat részéről, szolgálat ott hogyan működnek együtt Kis Csabával, vagy milyen szóváltások, levélváltások történtek, erről nekem nincs tudomásom. Tudson Bence levelét magam is uh, láttam. A harmad részt azt tudom még egyszer elmondani, hogy az önkormányzat részéről a uh, Kis Csaba nem került. Mint mondtam, uh, ez nem uh, szokás egyeztetni, egyeztettünk az ótorúrral, együttműködő volt abban a tekintetben, hogy... Uh, azokat az embereket is tudjuk oltatni más oltó pontokon, amelyek az ő betegei közé tartoznak, úgyhogy regisztráltak, De még egyszer mondom, Abban ebben a helyzetben nekem jogilag, az orvos jogi... kell támadni, Jogilag egyébként. megegyezésre kell törenni. Kivel van szerződésben az orvos? Az orvos egy háromódó szerződéssel működik minden településen, is nálunk is, ennek a, az egyik szereplője az OECD, a másik szereplője a háziorvos, a harmadik szereplője az önkormányzat. Mi hárman alá magát ezt a szerződést. Viszont van egy negyedik fél is ebben a dologban, ez pedig az erdőkerttesi emberek, az emberek véleménye, az ő kiállásuk valaki mellett vagy valaki ellenében, hogy kibehelyezik a bizalmukat kiben tartják meg, esetleg kiben ez, ez teljesen világos, de azt kérdezem öntől, hogy én azt megértem és tudomásul veszem, hogy önnek ezekben a napokban nem az a legfontosabb, és ide be kell majd illeszteni olyan mértékben, amilyen mértékben hajlandó erről beszélni, hiszen ön számára a pandémia nem egy külső jelenség, nem doktor kis csabát jelenti csupán, hanem személyes tragédiák is fűződnek a járványhoz de az be kell, hogy lássa, hogy ha az ember egy egyébként mérvadó orgánumban ezt olvassa, és nem olvas helyreigazítás, illetve nem olvas más ezzel ellentétes tartalmú nyilatkozatot, akkor, akkor komolyan veszi azt, ami ide van írva, és ebben az van benne, hogy a szerződésének a felbontását is tervezte az önkormányzat, és ezzel kapcsolatban az önkormányzat nem mondott semmit. Még egyszer, ugye azt mondta, megfenyegette már az önkormányzat, a tisztis főorvosi szolgálatos és esetleges szankciókat helyezett kilátásba. Az önkormányzatnál arról volt szó, hogy felfüggesztik a szerződését. Magyarul ön tételesen cáfolja, hogy erről egyáltalán nem volt szó. Nézzék, ebben a helyzetben sokféle impulzus éri az embert, és sokféle elvárásnak is meg kellene felelnie. Én legfontosabbnak azt tartom, hogy az erdőtértesi emberek. Hozzájussanak minden vakcinához, minden bocsátáshoz, amihez kell. Az önkormányzat, még egyszer mondom, nem tenyegettem meg, doktor együtt Együttműködtünk, és ennek az együttműködésnek, illetőleg a közös gondolkodásnak az eredménye az, hogy ma már doktor Kiscsaba is volt. Úgybéntek El fogunk utam. ide jutni. Azt kérdezem öntől, és ebbe a mi kettőnk beszélgetése is természetesen beletartozik, függetlenül attól, hogy én a pályámi jelenlegi pillanatában kollégákról nem nagyon tudok beszámolni személyes sorsom. Ezt eredményezte pró-kontra megfelelő rész húzandó. Mennyire zavarta meg erdőkertes életét Imáron nem azt kérdezem, hogy dr. Kiscsabának ez a döntése, hanem az, hogy átmenetileg világhírű lett Magyarországon, és nem volt olyan médium, amelynek küldte volna leoda a munkatársát és jelentettek róla. Mennyire zavarta az meg ott a hétköznapi életet, és csak mondok egy konkrét példát. Az index példa azt írja, hogy az egyik lakos telefonos megkeresésére dr. Kiscsaba asszisztens azt válaszolta Erdőkertes másikhoz, házi orvosától kapják meg a vakcinát, aki már korábban megkezdte a saját paciensei beoltását. A másik házi asszisztense, viszont ezt az információt száfolja, szerint a helyi önkormányzat fog intézkedni és megoldás keres a problémára. Miközben a segítőkészségét többé-kevésbé el kell, hogy higgyem a különböző orgánumoknak. Mennyire sikerült ott a feje állítani az életet doktor Kiscsabától teljesen függetlenül vagy nem teljesen függetlenül? Szerintem mondanom, hogy bajban is helyszik meg az ember és az eltükertesi emberek egyét megértőek másrészt toleránsak. Abban az időszakban, amiről ön szól, ugye abban az időszakban, a doktor nem volt ott. azt nekünk az volt a feladatunk, hogy azok az emberek is megkapják a vakcinát, akik ő hozzá Ezeket az embereket az önkormányzat felhívta, ezeket az önkormányzat embere kollégáim egyeztettek, és ha szükség volt, akkor oldó pont a az önkormányzat autójával el is vittük őket, megvártuk őket és vissza is hoztuk őket elműkertesen, hogy egy idősebb emberről volt szó, aki mert a családja nem tudott ebben közben Nekünk egy volt a legfontosabb, hogy a veszélyeztetett korosztályuk, elsősorban az idős emberek megkapják az voltást, és ezért ugye mindent megtenni. Még egyszer mondom, ezt az emberek megértették, belátták az önkormányzat segítségét. Értem, és, is... és ebből nem volt különösebb konfliktus. Egy dolgot értsem meg, hogy azért a kettőnk beszélgetése hozzátéve, hogy én egy tízes kállán, tízesre próbálok barátságosan beszélgetni önnel, de azt azért be kell látnia önnek, hogy minden kérdésemre azért nem lehet ugyanazt a választ adni, miközben én értem nem. azt, hogy mi a fontos. Tehát félértés nehézség, nem ment el a maradék józan eszem, vagy ha el is ment, azért valamennyi talán még maradt, csak szent, nézzen szembe az azzal, hogyha ön most ezt a beszélgetést hallgatná, akkor azt fogja előbb-utóbb kérdezni, hogy oké, de mikor mond a polgármester valami újat azokra a kérdésekre, amelyet a fiala egyébként teljesen értelmetlenül feltesz. E, így aztán megyek tovább abban, hogy azt hadd kérdezzem meg, hogy Erdőkertes népét egyébként külön tekintettel azokra, akik doktor Kiscsaba körzetéhez tartoztak, mennyire lepte meg a doktor úr döntése. Úgyhogy a doktor Kiscsabához tartozó ö, emberek, ők, akik, akik szerettek volna, regisztráltak, és ők az ótást megkapták. Ö, egyéb tekintetben, a közösségben azt látta az ember, hogy doktor Kriscsabal iránt a betegeinek a bizalma öm, megmaradt. Oké, okay, köszönöm szépen. Azt kérdezem Öntől, hogy aminek egyébként a hazánkban nemzetközileg híres sajtó beszámolt, mert szerint Kis korábban korában négy évig volt önkormányzati képviselő, négy évig alpolgármester Tisza-szigeten, és nyolc évig társadalmi megbízatású polgármester Eperjesen, e úgy, hogy közben az LMP párt színeiben indult a 2018-as országgyűlési képviselői választáson Csomád dunakesz Dunakeszi, Erdőkettes, Fót, Göd, Veresegyház, alkotta Pest megyei 5 számú választókerületben, tehát amely hírt egyébként egyetlen orgánum sem hagyta volna ki, ennek az ön megítélése szerint a helyzet megítélésében mekkora szerepe volt. Ez egy politikai Amikor... döntés volt a, a, az orvos részéről, vagy ezek olyan háttérinformációk, amelyek fontosak, de egyáltalán nem tartoznak a történethez? Tessék nézzéted! elmondta azt, hogy ő miért nem volt, vagy miért nem ott az első uh, időszakban. Én azt gondolom, hogy az ember egészsége uh, nem uh, pár és nem máson múlik, hanem azon, hogy egyrészt maga hogy vigyáz, másrészt az egészségügy az őt ebben hogyan tudja segíteni. Én onnan örülök, hogy Kis Csaba belátta ezt a dolgot, érezte az önkormányzatérző a segítőkészséget, és még egyszer mondom, megfelejtettem nem volt. Így a lovatások megkezdődhettek, én ne szartunk legfontosabbnak. Én a politikai hátterével nem foglalkozom, nekünk a gondjainkat itt kell megoldani a településen belül, és ezt igyekszem 10 napon megtenni. Két héttel ezelőtt öntette közzé Dr. Pásztor László Facebook oldalán közszereplőként március 17, sajnos igaz a Hírszombaton elveszítettük édesanyjámat, és én is megfertőződtem, majd később azt írja. Dr. Kiscsaba háziorvos tartozó betegek oltását a Veresegyházi misszió egészségügyi központban végzik jelenleg. Majd azt írja a két háziorvosi között közel, közel azonos átoltottsággal rendelkezik ez ugye doktor Dr. Nagy Péteré, majd azt írja, hogy az összes vakcinát felhasználtuk, és azzal zár, a feladatot, így mi értesítjük telefonon az oltásra váró erdőkerteségeket, könnyítve ezzel az egészségügy munkáját. E, azt kérdezem Öntől, hogy Önnek mennyire személyes a kapcsolata az erdőkertesiekkel, ezt elsősorban azért kérdezem, hiszen a családi híreket az ember ennek függvényében osztja, nem osztja meg, és még egyszer részvétemet szeretném kifejezni, édesanyja halála miatt. Köszönöm szépen. Az erdőkertesé emberekkel elég közvetlen a, a pandémia ide vagy oda. Ugyanúgy, hogy e-mailt kapok, telefonálnak, helyszín szemlékre, kiállunk. Tehát az élet ettől nem állt, meg végezzük a dolgunkat, lehet, hogy néhány dolgot átütemezve csinálunk, mint például most újítjuk, tartjuk meg a szokásos éves karbantartást az okozában, hogy nyári időszakban ne három, hanem maximum egy hétre kelljen csak bezárni, és szülőknek, egyeseknek, nagyszülőknek szabadsága véges, el véges fog fogyni a, a, a nyári időszakra. Tehát amiről szerkesztő szól. Ez az az időszak, amikor még nagy Péter vagy csak kis csapa, nem volt Ekkor az önkormányzat elhozta a vakcinákat Veresegyháza, ami erdőkertesieknek volt ugye eltéve. Oda mi megszerveztük az embereket, a kellett a lejutásokat is biztosítottuk, ahogy előbb is szóltam, és ennek köszönhetően, Ugye ott a kis csapok tartozók is megkapták az oltást, tehát a két házi orvosi között között nincs átoltottságban különbség, a kapott vakcina szám is ezt. egyenlő, elkezdtek már a másodlagos oltást e, Ugye kapott egy 1 forintos büntetést, azt kérdezem, mert felmerült az is, hogy ezzel kapcsolatban gyűjtést kezdeményez ennek a sorsáról, ön tud-e bármit, vagy ezt tőle kell megkérdezni? A gyűjtést láttam, hogy ez e, akkor felvetődött a, a közösségi médiában, de azóta erről nem tudok, és arról sem, sincs törmásom, hogy a doktor úr megkapta volna már ezt a büntetést, lenne róla a papírja határozata, hogy össze kell kizetni. Igen, hát azért ez egy érdekes dolgom, amikor valakit megbüntetnek, de nem tudjuk, hogy arról van-e papír, de ezt teljesen nyilvánvalóan. Én még nem tudom, tehát én, nem, én vagyok nem a orvos, az orvos, csak nem én vagyok, aki ezt kapja. Ez, igen. Ez teljes mértékben így van. Március 22-ig való a hír, hogy akkor még azt mondja a dr. kisebb, azt látom, hogy a házi orvos kollégák nagyrészt Hangot ad ennek a Facebookon, de igazándiból nem mernek kiállni a saját igazáért. Jogi útra fogjuk terelni a történetet, sokan támogatnak, kapni nem kaptunk semmit, utoljára védőfelszerelést, májusban kaptunk papír papírmaszkot. Néhány nappal később, ez ugye 22-e, Ön pedig 24-én arról számol be, hogy köszönöm dr. Nagypéter eddig áldozatos munkáját, és köszönöm dr. Kis Csaba döntését, aki péntektől, mármint 26-ától megkezdi körzetének oldását erdőkertesen. Ön miközben nem a tolmácsa dr. Kis Csabának. tudja -e, hogy mitől változtatta meg a véleményét? Én abban bízom, amit el is mondtam önnek hogy a közöttünk lévő uh, kapcsolat, láttam az önkormányzat segítőkészségét, illetve az emberek részéről az igényt, azt gondolom, hogy ez a hármas lehetett az, amit ő uh, arra... Ez egy más fonton uh, megváltoztatáláspontját is át, Ugye azt tapasztalni lehet, hogy ön uh, maximális gondossággal járt, el, hiszen dr. Kiscsaba történetétől teljesen független március 23-án arról számol be, hogy az orvosi rendelő bejáratához postoládákat helyeztek el. A recept és beutáló iránt oda tudják bedobni az orvosok rendszeresen ürítik és felhőbe felteszik a recepteket. Mint korábban arról hirtattunk, a polgármesteri hivatal el, és kijeztünk egy piros postaládát, az érintkezés és ügyintézés érdekében nem kell és tenni ő csak lezár borítéban bedobni, munkatársai minden kiveszik, fertőtlenítik, iktatják, tehát ön a maximális gondossággal jár. el. Amit tudunk, megtesszünk az emberekért, azért, hogy az meg legyen a vírushelyzettel ne veszélyeztessük őket, ezek apróságnak tűnnek, de a mindennapi életben nagyban megkönnyítik az emberek életét, és az önkormányzattal, vagy az orvosokkal való kapcsolattartás. Nagyon nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok önnek, és eddőket a szóval mennyi lakosának viszont hallásra. Köszönöm. Aki lát, az lát, aki nem lát, az nem lát, és nem fogok semmit sem mondani. Még egy hírt szeretnék önökkel megosztani, ez 27-ei. Több mint 5000 háziorvos vesz részt az oltási programban, és 10 alatt van azok száma, akik elviakokból tagadják meg a vakcinák beadását. Tájékoztatta Békási Szabocsa háziorvosok országos kollegiális szakmai vezetője a magyar nemzetet. Azt mondta, néhány kivételtől eltekintve a háziorvosok remekül helytállnak az oltási program jelentette óriási kihívásban. Több mint 5000 kolléga vesz részt a feladat végrehajtásában, és 20 alatt van azok száma, akik nem végeznek oltási tevékenységet. Az ő esetükben sem mindig a vakcinálásség vagy a vírustagadás áll a háttérben, hanem például infrastruktúrális problémák azon házi orvosok száma, akik elviokból nem oltanak tíz alá tehető, mondta Békási Szabolcs, március 27-én vagy 26 án de arról csak 27-én adtak hírt. Egy vagy két telefon belefér, aztán felhívom Györgyevics Benedeket, aki... Csütörtökön nem élt rá, így átkerült szerdára. 061-911-168. 3 perc 061-911-168 Holnap lesz Kényfei Ancsi minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. tehát hogy holnap lesz-e, azt majd tapasztalni fogják holnap. Pénteken, szombaton, vasárnap és hétfőn nem lesz élő lebonyolítású bonyolítású Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, Ziala úr! Hát e, igazán közszolgálatiak a műsorai, és nagyon szépen köszönöm, és, és nagyon szép négy napot kívánok önnek, önnek, szereteinek nagyon majd. szépen köszönöm viszont és köszönöm azt az áldozatos munkáját amiben felhívja a figyelmemet arra hogy mikor éppen hol ki és milyen csatornán nyilatkozik kedves MPK 061911168 a jövő héten kis rés már meg fog jelenni És megjelenik a pandémia mellett a pandémiától függetlenül létező hétköznap, ha egyáltalán van pandémiától függetlenül jelentkező hétköznap, szerintem nincs. Párpolitika a jövő héten sem lesz, de a közélet megjelenik. Mikor tér vissza? Nem tudom, kérdezzék meg a pandémiától. Szégyen és gyalázat, ami ez ügyben egyébként ebben az országban zajlik, szégyen és gyalázata, hogy ehhez asszisztálunk. Hogy hogyan lehetne nem asszisztálni, nem tudom. Én megtaláltam a módját, nem beszélek róla, de most éppen lásd csodát, éppen beszélek róla. 061 -911 egy telefon belefér. Holnap április elsője lesz, Bolondok napja, erre egyébként Navracis Tibor emlékeztetett, aki a múlt héten elvállalta, hogy péntek helyett csütörtökön nyilatkozik a Kejfei Ancsinak. 061-911-168, még 130 másodperc. Húsvéti ünnepeket kívánok neked, a zrt -nek, a családnak, az országnak, mindenkinek. Nagyon kedves, köszönjük szépen. György Javis Benedek beszélget velem, vagy én beszélgetek vele. Aki azt feltételezné, hogy hétről hétre nincs annyi téma, amiről beszélgetni lehetne, az téved. És alapvetően azért téved, mert nem csak arról van szó, hogy mindig vannak történések, mert mindig vannak történések. Olyan nincs, hogy ne lennének. Uh, hanem az is benne van, hogy valaki szereti annyira a munkáját, hogy arról beszél, uh, ami Magyarországon egyébként nem teljesen kockázatmentes, ez Jadjávics Benedek. A másik oldalon pedig van egy kíváncsi pali, uh, akinek a kíváncsisága életkorát meghazuttoló, vagy talán meghazuttoló, az meg volnék én, és aztán ez a két pont így, hogyha uh, össze van kötve, akkor ugrálni fogunk időben, mert hogy egyébként ugye a Városliget, a lassítás helye, a vitairat, a főváros elképzeléseiről ebbe 17 pont van, és az összesről még nem beszéltünk. Talán még a jövő hétre is jut. Ezekből is tallózom, és közben a hét történései is belekerülnek a műsorba. Így aztán nem beszélgettünk még az ötös pontról. A 2016-os tervhez képest a közlekedési múzeum épületét lebontották a múzeum eszményi helyszínen, a közeli északi járműjavító területének rehabilitációjával valósul meg, így az elbontott múzzan visszaépítését, illetve az alatt és mellett elhelyezkedő mélygarázs megépítését sem támogatja a főváros. A mégaráz építése a területen különösen nagy pusztítás jelenten, a meglévő fás növényállományban jelentős fakivágással járna, és akkor ezt egészítsük ki, vagy kiegészítem azzal a ponttal, ami ugye azzal van összefüggésben, hogy akkor Kerper Fróniusz, Gábor azt is javasolja, hogy miután ezeken a területeken nem javasolnak építkezést az ott j le és zöldítsék a területet. Figyelek, mi a válasz? Igen. Egy kis időutazásra invitálnám a hallgatókat is és téged is. Ugye beszélgetünk az egykori közlekedési múzeumról. Kanyarodjunk vissza az első országos állandó kiállítás és a millenéumi kiállítás időszakába az 1800-as évek végére. Amikor is Faf tervei alapján elkészül ide a közlekedési csarnok. Ugye nem ez volt az egyetlen épület, ami akkor a Ligetben elkészült, rengeteg épület, pont nem olyan rég kaptunk ajándékban, mint Városliget, DRT egy korabeli térképet arról, amikor több száz épület állt a ligetben. de nem azért, mert ez valami epikus állapot és visszaidézendő állapot lenne, hanem egy gyűjtő volt olyan kedves, és ezt a térképet nekünk adta. Változó építészeti minőségű épületek épültek ekkor a Városligetben, ugye a vára, vagy a nagyiparcsarnok, vagy éppen a közlekedési csarnok is ekkor készült el, illetve az egykori Olof Pámeház, ami most Millennium házaként került ugye felújításra, ezek is ekkor épültek, mondom, több száz másik épületkel, épülettel együtt. Ez a több száz épület aztán ideiglenes pavilonként elbontásra került, a közlekedési múzeum gyönyörű csarnoka egyébként itt maradt. Mert hogy építészetileg egy olyan minőséget képviselt, amikor a lelkes látogatók, az urbanisták, az építészek és az erre felkent városvezetők úgy tettek, hogy ennek maradnia kell, és ez gyakorlatilag ez alakult át közlekedési múzeumá. Ha ugrunk egy nagyot az időbe, akkor az, amit egyébként a mi emlékeink őriznek, jellemzően a háború utáni közlekedési múzeum, ahol én magam is sokszor kilátogattam még, a nuami tényleg a Szentjupától kezdve számtalan, modern és régebbi eszközt őrzött a magyar közlekedés történetéből. Ez ugye bombatalálatot kapott a e, háborúban, és utána már nem abban a minőségben épült föl, ahogy van eredetileg megálmodta és megtervezte ide a városnyiget. De volt egy másik problémája is az építészeti múzeumon kívül. Ez az épület tulajdonképpen arra, hogy a teljes magyar műszaki és közlekedési történetet bemutassa, erre alkalmatlan volt. A most Vitézi Dávid nevében szémjelzett Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum ugye számtalan filiáléval rendelkezik, Szentendrétől kezdve a Ganz utcái, nagyon sok helyen jelennek meg ezek a gyűjtemények. És akkor, amikor Vitéz Dávid 2016-ban átvette a múzeumnak a vezetését, akkor azt mondjam, hogy egy tényleg nagyívű nem európai, hanem világszinten is egyedül álló közlekedési múzeumterveit kezdte el bédelgetni ide a városligetben. Ennek az lett az organikus következménye, és teljesen indokolt volt szakmailag, amit ő belegondolt, hogyha itt egy átfogó képet szeretnénk kapni a magyar közlekedés történetéről, és mindez olyan színvonalon, ahol érdemes is ellátogatni, akkor bizonyít egy sokkal nagyobb épületet kell fölhúzni. És amikor ott tartottunk, hogy tekintve az épület kubusa adott, hiszen itt egy eredeti állapot helyreállításról van szó, egy olyan épület visszaépítéséről, ami mindig is itt állt, ahhoz, hogy be lehessen mutatni minden, egy elképesztő mélyépítést kellene alátenni. Gyakorlatilag úgy kellett elképelni a nagy közönségnek, hogy egy Tesco vagy egy osan méretű, bigboxot be kellett volna ásni a föld alá. Na, ezen a ponton, amikor a tervezés eljutott erre a pontra, hogy ahhoz, hogy kiszolgálja az épület a benne lévő tartalmat, és itt azért a tartalma elsőbségét azt szeretném hangsúlyozni, akkor úgy döntöttünk Vitézi Dávidékkal a múzeummal közösen, hogy visszavisszük kormány elé ezt a kérdést, és feltesszük a kormánynak a kérdést. Elsősorban azokat a jelentős többletköltségeket, amit egy ekkora épületnek a föld aláépítése okoz, és itt nem hidrogeológiai vagy, vagy környezetvédelmi szempontok voltak az első, ö, elsődlegesek, mert ilyen szempontból nem egy mínusz kilenc szintes épületet álmodtak, de egy nagy kiterjedésű épület, ami akár a Hermina út alá is ö, kitüremkedik, és az jelentős költségekkel bír. És ezen a ponton a kormány azt mondta, hogy nem, jöjjön létre, egy közlekedési múzeum külön, az északi járműjavító barna területén. Erre majd mindjárt visszatérünk, de itt ragaszkodik az egykori közlekedési csarnok visszaépítéséhez, de a nevezett mélyépítés nélkül, és a koncepciót úgy látta a hogy legyen ketté választva a közlekedési múzeum. Jöjön létre a magyar innováció háza, ami elsősorban a műszaki múzeumnak egy bemutató része és a vasúti műtárgyakat, egyébként buszokat, és nem tudom én, nagyobb műtárgyakat bemutató klasszikus közlekedési múzeum, pedig költözzen erre a barnamezős területre, a népligettől nem olyan messze a kőványai. Annak érdekében, hogy ezért másról is lehessen szó, azt mondjad meg nekem, mi lesz a kerítéssel? Mi, ezen nem, csak, a hogy, nem csak, hogy mi lesz a kerítéssel, mi lesz a kerítésen belül lévő résszel. Ugye az elmúlt időben nem telefonált az a hölgy, aki rendszeresen arról panaszkodott, hogy az ott felhalmozott földet hogyan fújja a szél, de azon a területen most különböző dolgok vannak. Annak, a, annak az ingatlan résznek a sorsa sokakat izgat, Frónius Gábort így, másokat úgy. Mit tervez ezzel a területtel az elkövetkezendő egy egy évben a Városliget ZRT. De azért ez részben a Városliget ZRT múlik, és nem megkerülvén a kérdést, Tehát e, itt ugye arról az elmúlt összes adásban megemlékeztünk, hogy a főváros és a kormány között nincs egyetértés a liget programjának a folytatása tekintetében. Az új nemzeti galéria, a Magyar Innovációháza és a Városligeti Színház a főváros e, elképzelése szerint nem Zinni kell, az... hogy megvalósuljon. A kormány viszont ebben a másodszertben... Annyit... hogy soha többet ne kelljen kérdeznem. Egészen 2022, tudom is én, áprilisáig vagy májusáig az a kérdés, hogy a kerítések maradnak vagy nem maradnak, okafogyottá válik-e azáltal, hogy te azt mondod, hogy ezeken a területeken Petőfi csarnok közlekedési múzeumnak a, a, a telke, ahol már nem áll az épület, azok egyébként bekerítve maradnak. Ketté választanám a kérdést. Az egyik az az, hogy a vonatkozó kormányrendeletek alapján ezen a területen ezek a területek ma építési területnek minősülnek. Ezen kívül ezeken a területeken ma jogerős és végrehajtható építési engedéllyel rendelkező tervek vannak arra, hogy ezek a programelemek felépüljenek. Az, hogy ez megindul-e ez a kivitelezés, vagy nem indul meg a kivitelezés, és hogy mikor indul meg, mikor nem, én ezt meghagynám a főváros és a politika alkujánat, ami majd el fog dölni, én ilyen szempontból a ZRT-ként kormányhatározatokat, kormányrendeleteket és vonatkozó törvényeket hajtok végre, hajtunk végre. Ettől függetlenül ma van egy másik része is ennek a kérdésnek, Ugye az összes városligeti beruházás és itt a parkberuházásoktól kezdve a zeneházáról, a Néprajzi Múzeumról beszélhetünk, illetve a korábbi területekre. Ahhoz, hogy ezeket az úgynevezett organizációs területeket le tudjuk csökkenteni, hogy aki nem foglalkozik építészettel is, vagy generál kivitelezéssel ő is értsák. Ahhoz, hogy a magyar zeneházának a megépítéséhez ne kelljen egy szignifikánsan nagyobb parkrészt elkeríteni, annál, mint amekkora most el van kerítve, ehhez szükség van olyan területekre, ahol deponálni lehet anyagokat, ahova be lehet vinni. Erre használjuk ebben a másodpercben az egykori közlekedési múzeumnak az elbontott területét. Ennek a közlekedési múzeum területnek egyébként a valamilyen szintű rehabilitációja. Tehát, hogy ne porozzon ki akkor, amikor nyáron kiszárad, és ott egy rendezett állapot legyen, az természetesen szükséges, erre egyébként hamarosan ki is fogunk írni egy közbeszerzést, és valamilyen úton módon mind a közlekedési múzeumnak, mind pedig a galériának a területét azt rekultiválni és rehabilitálni fogjuk. Hangsúlyozom, ez a jelenlegi szabályozás alapján nem fogja a parkosítást jelenteni, nem fogja a kerítések elbontását jelenteni, ez egy olyan állapot létrehozását fogja jelenteni, ami alapján az ott lévők nyugodtan parkolhatnak, létezhetnek, mert egy cél vagy egy nyári eső után, amikor fölszárad és kiporzik a terület, az nem fogja rontani az életművését. Köszönöm szépen, most néhány mondatot mondanék. Így, a szolgáltatások 15.13.62 kötőjel 2021-26.03.2021, tehát március 26 szállítási szolgáltatások, ez a jövő hét témája lesz. Arról, amiben összevitatkozott Bán László és Kerpel Fróniusz Gábor, azt csak azért említem, mert hogy egyébként annak helye van ebben a beszélgetésben, de én azt feltételezem, hogy te ahhoz nem fogsz kommentárt fűzni, és akkor jöjjenek az idézetek, amelyekhez szerintem te nem fogsz idé hozzászólni. Március 26 Index bán lászló aki azt mondja. Az index kérdésére, mely szerint a főváros kontra a kormány szkanderben a ligetet illetően várható elmozdulás a választásokig a miniszteri biztos azt válaszolta: hogy valószínűleg nem meglátása szerint a politikai kommunikáció terén még számos csata lesz addig, de végül, mint olyan sok minden másról, elős a szavazók döntik el, hogy a kormány vagy az ellenzék álláspontját támogatják-e, egészséges önbizalommal tette hozzá, hogy a városliget megújítás ügyében szerinte egyre inkább a kormánynak áll a zászló. Ezt az interjút egyébként ennél részletesebben nem taglalom, illetve nem taglalnám. Kerpel Frónius Gábor két nappal később reagál erre a beszélgetésre az Indexben. És ebben kérdésre, mely szerint Bán látlok kijelentette, hogy az Új Nemzeti Galéria Liget Budapest projekt megkerültetlen elemet, tehát mindenki fel kell építeni, a 2022-es választások döntik el, hány kulturális intézmény lesz a Ligetben, erre az a válasz születik. Kerper Fróniusz Gábor, ha jövőre az ellenzék nyeri meg a választásokat, én ebben reménykedem, akkor az új kormány nem fog jelöltetni, a meg, hogy megépüljenek a Liget Project még hiányzó épületei, amíg ez a városvezetés működik, nem járul hozzá az építkezéshez. Bármilyen kormány következik jelen, pedig érvényesnek tartjuk a miniszterelnök korábbi kijelentését, miszerint a főváros akarata ellenére nem épül meg a három említett épület uh, régi, és a szó szakmai értelmében szerintem konstruktív beszélgetéseket folytatok György Javis Benedekkel, illetőleg ő velem. A Kejfej Jancsi nem az a műsor, amely ezügyben György Javis Benedek véleményére kíváncsi. Elsősorban azért, mert hogy ez a politika szinterén zajlik, és uh, György Javis Benedek tudtommal nem politikai szereplő. Így amikor megkérdezem, hogy ehhez hozzá akarsz-e bármit fűzni, uh, akkor azt csak azért kérdezem meg, mert végül is nem akarom én eldönteni, hogy te miről beszélsz, vagy sem. Szerintem méltatlan lenne, hogy a főpolgármester helyettes úr és miniszteri biztos úr vitáját és véleményét kommentálnám, mert szerintem őket kell erről a dologról megkérdezni. Maximum egy dolgot tennék hozzá, de nem konkrétan ehhez a felvetéshez, és erről többször beszéltünk már. Tehát, hogy én a liget valóságában élek, én kint vagyok napi szinten gyakorlatilag a város Városligetben, és nagyon... Furcsa és megmondom őszintén, hogy nehezen is tudok mit kezdeni azzal a típusú kettősséggel, hogy a Liget valóságában az ember nem találkozik ezekkel a dolgokkal. Tehát amikor kint van a Laros Ligetben, akkor alapvetően olyan embereket lát, akik élvezik azokat a részeket, amik elkészültek és egyébként egyfajta érdeklődéssel tekintenek azokra a beruházásokra, ugye itt is különösen a Zeneháza és a Nétrajzi múzeum, amelyik éppen folyamatban van, de már mindenképpen látszanak, hogy az egyik a felvonulási téren, a másik a Hungexpo, egykori Hungexpo elzárt romépületeinek a helyén elkezdett kinőni a földből, vajon mi is lehet -e? ez. Az emberek jelentős része is, azt mondom jól is van ez így, nem a politikai, térben éli a mindennapjait, és alapvetően az, hogy ő jól érzi -e magát valahol, kimegye valahova, rácsodálkozik-e valamire, élvezi-e azokat a szolgáltatások, ott vannak, nem a politikai diskurzus alapján dől el. És aztán utána én is elolvasom egy, egy, egy nagyolvasottságú portálon, vagy pedig egy napilapban azokat az a cikkeket és azokat az elképesztő tektonikus erőket, amivel az ellenzék és a kormánya, a fővárosi vezetés és a mindenkori kormány, a mostani kormányzat egymásnak feszült, és akkor még úgy is, hogy relatív sokat járok a liget, beelbizontanozom, hogy akkor most tulajdonképpen mégis mi a valóság? Tehát azok, akik kimennek, ott vannak, használják, szeretik, vagy pedig ez az elméleti diskurzus, amit jelentős részben olyan emberek forzi, folytatnak le, és itt most nem a miniszteri biztos, és a főpolgármester helyettesre gondolok, és jelentős mértékben olyan emberek érzelmi húrjain játszik el valamilyen zene számot, akik soha nem jártak kint a Városligetben. És ez teljesen természetes, tehát ez inkább csak így a levegőbe ide ezt a három gondolatot ezzel kapcsolatban, de nem tudok mást mondani, mint hogy a, a érdemes ránézni, érdemes kijönni a Ligetbe, és nem egy saját véleményt alkotni arról, hogy ez politika, vagy, ingatlan fejlesztés, egyben e, városrehabilitáció, ami zajlik. A jövő héten a maradékpontok közül egyet vagy kettőt veszünk át, átvesszük, hogyha lesz rá idő ezt a szállítási szolgáltatásokat, valamint az ZRT nagyvonalúan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 olyan programot is elküldött nekem, mert érdeklődtem felől, hogy e, aztán milyen programok lesznek, e, közösségi programok lesznek. A Városligetben a Tour de Hongrie, az augustus 20-i államalapítás ünnepéig, és ebben voltak olyan szívesek, és elküldték ezeket, hogy ezek mind meg lesznek-e tartva, több lesz-e, vagy kevesebb, ezt nagymértékben befolyásolja, vagy alapvetően befolyásolja egyébként a pandémiás helyzet. Erről is beszélgettünk majd a jövő héten, és még egyszer kellemes húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek, aki a te vonzás él. Köszönöm szépen, egy negyed mondatot engedj meg még. Kettőt is. Egy... Nehéz helyzetben vagyunk, ugye most itt a pandémiában, mert a vonatkozó szabályok alapján közparkokban lehet tartózkodni. És nyilván az a helyzet, hogy a liget fizikálisan sem alkalmas arra, hogy teljes egészében el vagy le legyen zárva, és nem is szeretném és nem is szeretnénk elvenni a lehetőséget elsősorban a környéken lakók, de a távolabbról érkezőktől, hogy a ligetbe töltsék el, a, ebben a tavaszias időben a szabadidejüket. De arra kérnék szépen mindenkit, itt a, a rádió hallgatókat és a nézőket is, hogy a vonatkozó szabályokat tartsák be, és a lehetőséghez képest próbálják meg felelősségteljesen használni a Városligetet, mert én magam is látom, hogy főleg hétvégén jó időben olyan tumultuózus jelenetek alakulnak ki, a Városligetben hasonlóan egyébként a Normafához, a Római Parkhoz és számos más közparkhoz, amik az én személyes megítélésem alapján veszélyesek ebben a pandémiás helyzetben. Nem fogunk zárásokat alkalmazni, nem fogunk tudni, nincs is rá lehetőségünk, hogy a kormány döntésénél szigorúbb szabályokat vezessünk be, de az egyéni felelősség kérdése az óriási, szeretném kérni mindenkitől, hogy tartsák be a távolságot és ö, a vonatkozó szabályokat. Így legyen. Köszönöm szépen a rendelkezésre. Elásálló héten csütörtökön 8 óra körül hívlak. Állok rendelkezésre. Köszönöm szépen. Önök György Javis beledeket hallották. 061-911-168 még 4 perc 40 másodpercen keresztül. 40 másodpercen keresztül majd felhívom Nemes Nemes Gábort. 2021. márciusának utolsó napját éljük. Ma a 2021. március 31-es szerda van, a pontos idő 8 óra 22 perc. 061 Figyelek, abban mire. A tegnapi műsorról a Facebook Watch azt írja, hogy 8100 megtekintése volt. Ez csak a Facebook watch illeti. Március 26-ai Falus való beszélgetésnek 12 ezer megtekintése volt. Március 29-ai műsornak 10 ezer megtekintése volt. Néhány szám... 0 -168. senki többet, Kíváncsi, Gábor. Azt árult Fél. el nekem, hogy ez az 5000 fő előtt megtartott koncert, ez mi volt? Kísérleti koncertet tartottak a Spanyolországi tartomány Katalónia fővárosában, Barcelonában, 5000 fő részvételével írta a Juro Nyúlza Jordi, Szentzsordi, arénában összegyűlt közönségnek, Mazba, de hát azért hívta alá egy másik. Hát ez egy pilotprojekt, ahogy ezt szépen mondani szokták új magyarul tehát kísérleti próbálkozás. Arról van szó, hogy nyáron, majd amikor lesznek hasonló rendezvények, hogy ez akkor hogy működik, működhet-e. Hát mindenkinek ugye volt tesztje és egyébként komolyan vették, tehát kilenc embert kiszültek hogy, hogy nem jó a tesztjük, és azokat nem engedték be. Mindenki volt maszk, de nem volt természetesen távolságtartás, hát az 5000 embernél kicsit nehéz is lenne. És most majd meg fogják nézni ezeket nyomon követik, hogy mégis mi lesz ebből, lesz ebből betegség, lesz ebből valami. Nem tudom tulajdonképpen, hogy ez jó-e, vagy rossz -e. nem vagyok járványi szakember, de így első hallásra racionálisnak tűnik. Mennyiben folyik a kísérletezés Spanyolországban a normális élethez való visszatérésre? Hát az az igazság, hogy ez már nem kísérletezés, hanem itt tényleg egy ilyen hibrid módszer van, ezt már többször fejtegettem. Tehát itt ahhoz képest, ami nálunk van, nyitott az ország, illetve hát le vannak zárva a tartományok, meg például most húsvétkor szigorítanak. Hát nem nem razítanak, szigorítanak, tehát én például húsvétkor elven nem hagyhatom el a környéskemet, akkor sem, amikor, amit még olyan mértékben sem, hogy eddig tettem, és például nagyon megnézik, hogy hányan vannak egy kocsiban, akkor megnézik, hogy akik egy kocsiban vannak, azok egy buborékhoz, egy családhoz tartoznak-e, egy, együtt élnek-e, ha nem, akkor írgalmatlanul megbüntetik őket. Egyébként most Katalóniáról beszélek, ezt ismerem konkrétan, de nagyjából hasonló a helyzet máshogy is. Korlátozva van a, a lakásokon belüli és a lakásokon kívüli összevetelek száma. Mondom, húsvétra, két hétre ezt szigorították, pont azért, mert ennek ellenére várják, hogy a húsvét egy berobbanást hozhat. Most is már enyhén emelkedő tendenciák vannak, és az a bizonyos erre, ez a bizonyos Uh, hát uh, faktor, hogy hány embert fertőzöl meg, ez most már egy fölött van, ami innentől kezdve beszél. A klubrádiós kollégádat idézem, Madrid totálisan nyitva a kép éjjel készült a szűk utcák tömve, holland főként Francia, meg német, meg egyéb nyugat 20 évessel. Napközben legálisan nyitott minden múzeumok mozik, Spanyolország fővárosa, a turizmus fővárosa, egyszeres, mint Bordóból, Münchenből, stb. partijáratokat indítanak nap, mint nap Madridba. A baloldali polgármester azt hiszem egy hölgy szabadság szímszólat minden felelősséget magára vállal. Nem tudok róla, hogy óriási mértékben nőtt volna a fertőzés szám. Nem Értek semmit, és mellékeli hozzá az epnews.com Spanish Resource Language While Madrid hosts European Parties című cikkét. Nem tudom, találkoztál Jó, vele. Nem találkoztál ebből alapja ami ami a, a ránézéses timmel az az, hogy jobb oldali a polgármester, nem baloldali, sőt nagyon jobb oldali, és most ö, fogja magát újra megmérettetni, újra kiírt egy választás, mert abban utazik, hogy a baloldali kormányjal, az a központi kormányjal szemben ő egy ellenpontot képvisel. Na most... Ö, az, hogy nyitva vannak a, a vendéglők, kulturális rendezvényi intézmények, sportrendezmények, ez máshogy is van, már például a foci meccsről a szó se lehet. Tehát az, az hogy egy stadionba összegyűjjenek, az nem, de te magad elmehet sportolni, ha akarsz korlátozott számban. Ez így van Madridban, és az egyetlen különbség valóban az, hogy ott éjszaka kicsit tovább van nyitva, azért az, hogy a, hogy a partikat tolerálják-e, vagy, vagy, vagy elnézik, vagy, vagy hát ösztönzik ez, ezen vitatkozni lehet, nem ösztönzik nyilvánvalóan, ott is tilos ez. A, a valóban így van, hogy rengeteg francia van ott, és azért az meglászik az adatokon, azt kell mondjam, hogy a, a mazidi adatok, a mazidi adatok sokkal magasabbak, mint az összes többi például, mint most itt Katalónia. Ha már itt tartunk, akkor tegnapi a hír, hogy napok óta lassan, de folyamatosan növekszik a koronavírus fertőzöttek száma Spanyolországban, mondta Fernando Simón, a Spanyol Egészségügyi Riasztási és Vészhelyzeti Koordinációs Központ igazgatója. Igaz, hogy ez keddi hír, de. Hétfő este mondta Madridban. A járványi vezető tájékoztatás szerint az ország 17 tartományából 12-ben tapasztalható emelkedés. Az egészségügyi minisztérium adatai szerint a hétvégén 15.500 új fertőzöttet regisztráltak és 100 ezer emberből átlagosan 149-en fertőzöttek az országban. Az elvégzett tesztek 5,7%-a mutat pozitív eredményt. A járvány kezdete óta több mint 3,2 millió embernél igazolták a fertőzést. A halálos áldozatok száma 222-vel emelkedett az utóbbi egy hétben meghaladva a 75 ezret iszonyatos szám. Igen, de jobb, mint a magyar mert. A 72-75 ezer az nem tud jobb lenni. Én, figyelj, ezeket az összehasonlításokat meg lehet tenni, én bennem valami olyan írtózás él, annak kapcsán, ami ma Magyarországon pandémia kapcsán van, hogy én tökéletesen értem ezeket az összehasonlításokat, de mi ez itt naponta olyan politikai antivitakultúrának a témája, beleértve Lázár János legutóbbi megjegyzését, hogy az ember szinte örül már annak, hogy valakivel nincs kapcsolatban, mert nem kell megkérdezni, hogy miért mond ilyeneket. Én ezektől olyan messze próbálom tartani magam, mint amilyen messze csak lehet, beleértve, hogy ez ennek a jelentőség, valahol máshol lehet lemérni, hiszen a vírus egyébként nem olvassa se az indexet, se Lázár Jánost. Most erre mit mondjak? Ha akarsz róla beszélni, akkor nem. beszéljük róla, nem te akarsz róla beszélni, akkor nem, akar, nem beszéljük én, róla. Én, én, én nem akarok ja, úgy. beszélni róla. Na, De te nyugodtan Jó, beszélsz... hát ezek, ezek az adatok valóban így vannak, ez a Simon, ez, ez, ez a spanyol Fauci, ő, ő, ő az arca ennek a, a ennek az egész hát, járvány elleni harcnak, és, és ő egy szakember, járványi szakember, amit az is mutat, hogy első között kapta el. És hát ez van, ez, ez a tényleg ez a furcsa kettőség van, itt most megint egy, egy, egy rossz, egy leszálló, vagy ahogy veszük, felszállóákban van a járvány Spanyolországban, tehát nyilvánvalóan valamit itt is tenni kell, itt az a nagy különbség, hogy egyrészt ugye az egészségügy alapvetően tartományi ügy megszámít, tehát, nem, tehát a kormány csak akkor tud ebben közvetlenül belelépni, hogyha vészhelyzetet hirdet. Olyan megtesz a kormány, hogy azt mondja, hogy éjszaka kiárási tilalom van egész Spanyolországban, de hogy, ez, hogy az éjszaka mikor kezdődik, ez a tartomány dönti el, meg mikor végződik. De hát, egy csomó dolog a tartományoknak a felelőssége, hogy mit zárnak le, lezárják az egész tartományt, lezárnak egy város, lezárnak egy városrészt, mennyire zárják le, mit nyitnak ki, ebben nagyon nagy szabadságfokuk van, meg is látszik a, a védekezésben, illetve ami igazán érdekes, és amire senki se tud választ adni, hogy ha hosszú távot nézünk, tehát nem a közvetlen egy, egy hónapi, vagy egy heti, hanem az egész válság alatti, vagy járvány alatti időt, akkor lényegében nincs a nagy különbség a tartományok között, függetlenül attól, hogy mikor, hol, hogyan kezelték. Valószínűleg azért van ez így, mert ugyanazokat a hibákat követték el időben eltolva, vagy ugyanazokat a döntéseket hozták időben eltolva. Nem lehet egész pontosan tudni. Az azért látszik, hogy bizonyos szabályok vannak, tehát ahol hirtelen mindent szabadjára engednek, ott automatikusan elkezd nőni a járvány. Azt is híri az újság, hogy március 30-ától ezt tehát tegnap feloldják a Gibraltári határszakasz korlátozását, miután az ibériai félciget Nagy-Britanniához tartozó területén kedvező a járványügyi helyzet és maga az átoltottság. Igen, hát Gibraltár, mint tudjuk, Anglia része, miközben a spanyolok igényt tartanak rá, és hát mit van a határ gyakorlatilag, tehát kicsit olyan Gibraltár, mint, mint Észak-Írorság hogy bent van lényegében az Európai Unióban abból a szempontból, hogy például ha valaki megérkezik Gibraltárba, akkor a spanyol határőrök ellenőrzik, bármilyen furcsa, mert a beszéltél ott van. Úgyhogy a járványügyi adatok fényében ezt nyilván most meg tenni. Egyébként Gibraltárnak az a jelentőség arra a környéken, hogy az ott a legnagyobb munka a spanyolok számára, tehát ha lezárják, akkor ez nem csak arról van szó, hogy akkor kiesik Spanyolországból, vagy távolodik Spanyolország, hanem az ottani konkrét munkabállalatnak a megérhetése függattól. A formaegyes verseny es érdeklődők pedig azt írják nekem, hogy sajtóértesülések szerint a Forma 1-es világbajnoki sorozat két májusi versenyén Portugáliában és Spanyolországban már nézők is kiülhetnek a lelátókra. Azt fogalmam Mennyire van jelen a te hétköznapi életedben a pandémia? Hát nézd, most már erre azért néz válaszolnom, mert már nagyon régóta folyik, tehát most de már attól most ez a ki... A börtönben hát, eltöltött minden nap lehet új, de most hülyeségeket beszélek, hiszen sok helyen voltam, börtönben még nem, ki tudja mikor leszek? Jó, igen, nehéz erre válaszolni, ha azt mondom, hogy nagyon, akkor... akkor az is igaz, mert hát nyilvánvalóan a, ebben élek, mindenki ebben él, nem csak én. Ha azt mondom, hogy semmire, semmennyire az nyilván így nem igaz. De én azt hiszem, hogy az én életemben általában ez kicsit kevésbé van jelen. Talán az életmódomtól függően is, mert én nem járok be ugye munkahelyre eleve, tehát ugye én home office-ban voltam mindig akkor is, amikor nem volt járvány. És ö, lelkileg meg engem okay. valahogy ez. kevés, viszont. Azt kérdezem tőled, hogy a barcelonai délutáni betelefonálós műsorba let az frekvencián vagy interneten, ö, ha több van, akkor több van. Alapvetően miről beszélgetnek az emberek, a műsorvezető milyen témákat ajánl? Hát ez sajnos borzasztóbb, mint a járvány még politikáról van szó. Tehát igen, de hát, e, igen itt, itt volt egy tartományi választás, ezt megnyerték a függetlenségpárti pártok, csak éppen kormány nem tudnak alakítani, mert az égvilágon semben nem értenek egyet azon kívül, hogy függetlenség, ami viszont most éppen nincs napi renden. Úgyhogy ebből És ez a az kifolyólag a egy... ez, ez Barcelona népét foglalkoztatja? mondta azt kérdezted, hogy mit, mit javasolnak a beteleforszállók Igen, De ez, igen, ez a eh, hétköznapi életet hét, mennyiben befolyásolja? befolyásolja? Hát, hogy menjetek már a francba nagyjából ez a... Tehát már eleve a szavazáson, a választáson gondol, de az valami 43%- három csak részt. Ami azért nem egy komoly arány, és mutatja, hogy az emberek tele van mindenek a politikával, már ezzel a uh -huh. lokális politikával és most az, hogy, hogy, hogy egy ilyen tényleg ilyen hát, tragikomikus folyamatok zajlanak le, hogy itt minden nap biztosítják egymás, hogy ők azért szeretnének együtt, csak hát éppen nem szavaznak megtéved. Szóval hogy tegnap volt megint egy, egy szavazás, ahol a koalíciós partner tartózkodott, úgyhogy nem lehetett behithatni a miniszterelnököt vagy elnököt. Hát, e, tényleg vicces a dolog, és majd a harmadiknál meggondoljuk, gondoljuk, szóval de addig még tárgyalunk. Tehát az egész tényleg kezd, kezd komoly válni, miközben a dolog drámai, mert hát nyilvánvalóan konkrét emberekről van szó, konkrét, konkrét intézkedésekről, vagy azok nem meghozataláról van szó, politikát kéne csinálni, kezelni kéne a válságot. És van még egy érdekes dolog, ezt, ezt most próbálom is földolgozni mint újságíró hogy Barcelona ugye a világ legélhetőbb városai között van, számon tartva mindenki így igyekszik legalábbis ez a hosszú távú trend, miközben kiderült, hogy ma tíz Barcelonaiból három szívesen elköltözne innen. Hova? Hát a környékre. Nyilván azért nem a világ végére, de a környékre... Én azt hiszem, hogy ennek alapjában hogy anyagi oka van, tehát e, ugyanaz a vakás, ami itt e, mondjuk e, 200 ezer euró, az, az e, 150 év vagy 100 év 20-30 kilométerrel alébb megkapható. De ezen kívül van millió egyéb ok is, a biztonság, a, koszt, a van turista, nincs turista, most ugye az a baj, hogy nincs turista, most be van zárva minden tönkre megy, a boltok tönkre mennek, Itt a vendégző tönkre mennek. Azt árult már el nekem, hogy te a világ számtalan pontján éltél már, és honpolát idézve 120 évig fogsz egészségben élni. Ha most egy helyet kéne kijelölni, amely nem lehet egyik helyel se azonos, ahol már voltál belétve Budapestet, akkor hova mennél? Nekünk. De ott már voltál? Ja, hogy ahol még nem voltam, de hova mennél? Ahol ahol még nem voltam. Hát versenyben van Izrael, el, bár, bár, bár nem, nem biztos, hogy igazán jól érezném magamot, de hát most az Egyesült Államokban voltam legalábbis ideiglenesen, tehát ilyen tudósított tartalék vagy, vagy amíg az, az igazi tudósító szabadságon volt. Azért az Egyesült Államok az egy nagyon érdekes dolog, Dél-Amerikát egyáltalán nem ismerem, tehát oda is biztos elmennék, csak, csak még nem tudom, hogy hova. Peking mit tud? Peking egy másik világ. Mondjuk lehet, hogy Pekinget már nem, nagyon nem ismerem és nem ismernék rá az egész biztos, mert most már 16 éve jöttem onnan. És azt hiszem, hogy ez a 16 év alatt sokat változott, vagy többet változott, mint hogy el tudnám képzelni, de az, az nagyon érdekes világ volt, és hát egy, egy roppant gyorsan változó világ, és én azt hiszem, hogy, hogy a dolgok ott történnek most. Inkább, mint Amerikában? Hát hasonlóan képen, mint Amerikában. De te mit gondolsz arról, hogy a közeljövő igazítétje az, az USA versus China, vagy China versus USA? Ez így van. Ez nincs mit gondolni, ez, ez, ez tény. Ahogy, ahogy ugye a hidegháborút a, a Szovjet amerikai szemben állás határozta meg. Ezt a mostani korszakot, amit nevezhetünk bárminek, laza hidegháborúnak, ez nevezte egy diplomata. De mindegy. Ez a mostani korszak, ez nyilvánvalóan a globális méretű amerikai kínai szembenállás jegyében folyik, miközben a két nagy hatalom a, a reális valós élet szintjén millió számmal szállal össze kapcsolódik, és, és szét immár. Nagyot néznének azok, akik egy iphone tartanak a kezükbe, hogyha értelem Kínát te az Egyesült Államokról, mert akkor nem lenne iphone -t. Vissza mekkora ünnep a húsvét Barcelonában? Barcelonában nem olyan nagy ünnep, tudnélük, Spanyolország jelentős részében még van ez a hagyományos, körmenetes, tudod, ilyen csukjás felvonulók, meg, meg az egész város az utcán van, mindenfajta furcsa maszkokba öltözve. Barcelonában is van, vagy volt ilyen, nem tudom, hogy most is lesz-e, de sokkal kisebb mértékben, sokkal kevésbé látványosan, mint, mint a többi ország részben. Itt ez elsősorban egy ilyen családi ünnep lett volna, vagy lehet még mindig ezt próbálják valamilyen módon korlátozni. Tehát azt hiszem, hogy a legkevésbé a vallási része érde az embereket itt. Ezek Hány napos ünnep? Már most megfogtál, mert most ugye most nem, nem figyelem. Tűnék. másképp, tehát mindenütt másképp van. Azt hiszem, hogy mindenütt három nap, csak van ahol a vagy négy nem. Tehát van, ahol már a csütörtök is ünnep, viszont a hétfő nem. Van, ahol meg, meg, meg azt hiszem péntektől kezdődik hétfővel, de olyan is van azt hiszem, ahol szombat, vasárnap hétkő. Azt hiszem tartományonként változik. Beszélgessünk valami nagyon fontosról. Valaminek okán az elmúlt napokban változtattál az úszási időperiódusodnak. Mi volt az oka? Nem az utóbbi napokban. Kizárólag tegnap volt, és azért, mert egy Családi ebéden vettem részt egy, egy teraszon, egy, egy rendéglő teraszán, és nem értem, hát ma 18 lesz talán, vagy, vagy 19 valahogy így. Ez attól függ egyébként, a, a, a hőérzet attól függ, hogy van-e nap, és milyen erős. Mert azonos fogszám mellett nappal vagy nap nélkül óriási azért a különbség, hogy mit értem, meg hogy van ez szél, hát azért ez egy tengerparti város. Meg, ő, meg milyen a a, a kaptam a levegőnek. De mondom visszatérve a kérdés ezre, tehát e, e, ugye azért vagyok fix időpontra, mert kinéztem, hogy az az a pont, az időpont, amikor a legkevesebben vannak a uszodában. Ám nem értem volna erre az időpontra vissza, de hát ez is maga mutatja, hogy azért, egy, hogy milyen családi ebédeket lehet egy vendéglő teraszán. igaz, hogy, hogy azért, mert csak négyen, tehát négyen ülhetünk egy asztalnál egy-egy Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, a jövő héten folytatjuk, Független attól, hogy a családon belőki ki hogyan éli meg és éli át Húsvét ünnepét. Kellemes húsvét ünnepeket kívánok neked, összes gyermekednek, összes testvérednek, és kiterjedt családodnak ott Barcelonában. Ne nektek is, onpolával is a hallgatóknak is természetesen. Át lesz adva. Nagyon szépen köszönöm. Szia Gábor. Szia Na, az egy nagyon kellemes hangú elköszönés volt. A tegnapi zárózene nagyon bejött, nagyon sokaknak tetszett. Nem állítanám, hogy minden héten lesz. Egyben szeretném felimcivas figyelmüket, hogy az elkövetkezendő egy tucat percben nem telefonálhatnak be. Ezt a zenét nem fogom se felemelni, se elrontani. Um betelefonálásokkal, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap megnepetés és minden nap korlátozott apokalipszis, is, hogyha nem ez volt az utolsó műsor, akkor holnap, azaz április elsőjén, csütörtökön, 35 hét után, de még 7 óra előtt találkozunk távol létemben elérhetőségem dörö. Pont, tehát kisd, kisr, pont, Fialajanos ez a nevem, kukac@gmail.com. Vigyázzanak magukra és a környezetükre következzen egy 2011-ben Torontóban rögzített felvétel, ez a Rockin' in the Free World, Neil Young-gal és a Pölgyemmel.